нулево детство. В какво се превръщат децата? Защо? И какво е спасението? През погледа на Иво Калушев, създател на школа за приключения РОУК, и Вайло Иванов, Българска асоциация по екстремни спортове. Добър ден и на двамата. Добър ден. Да ги представя в началото. Иво Калушев е старши инструктор по спелеология, алпинизъм, пещерно гмуркане, аварийно спасяване и оцеляване в екстремни условия към водещи световни организации, международен аутърд баунти е дюко инструктор, а и пътешественик мореплавател, капитан в едно от малкото български трансатлантически ветроходни плавания, пилот парапланерист и международен инструктор и по бойни изкуства, пещерен водолаз, изследовател, ръководител на екипа, в Мексико изследва най-дългата в света подводна пещера с единичен вход системата x План. А Ивайло Иванов и Вей както го наричате. А, също от десетилетие е в школата, но е и юрист с впечатляваща международна кариера, водолаз, пътешественик и изследовател. Той е и връзката с Българската асоциация по екстремни спортове. И така, вие от 1992 година правите школа по приключения за деца от 10 до 15 години. Много деца са минали оттам. Да, така? ние бяхме първите в България, които започнахме нещо подобно. И до деднешен, може би, почти 2000 деца минаха през РОК. 26 години. 26 години да. Защо правим този разговор? Казахте ми в предварителен разговор, когато всъщност проявих интерес да ви поканя в студиото, че за първи път сте шокирани по време на подбора, който правите за школата за приключения. И за мен това беше така изненадващо твърдение, че в 10 годишните виждате деца, които не са деца, които имат нулево детство. Независимо дали са обгрижени от родители в елитни, частни или пък в бедни държавни и общински училища. Какво всъщност се случва? Кой лишава децата от тези елементи на детство, което вие улавяте през тази особена призма? Ами, това е тенденция, която се забелязва доста време насам. Но в момента е някак плашеща ситуацията. Причините предполагам са доста комплексни, но това, което наблюдаваме е, че все повече и повече децата се отчуждават от семейството прекарват все повече и повече време в училище. В момента се налага схема на целодневно обучение в много училища. Да, впрочем това се обмислило от Министерството на образованието и науката като бъдеща образователна стратегия, като важна част от а, интегрирането на децата в учебния процес, т.е. да са на училище по-дълго време. Еми, това е нещо, което всъщност може бидва би от родителите и то в момента в частните училища е факт на много места. Деца, които са цял ден на училище, часове, които са по 60 минути и всъщност тези деца, те нямат детство и започва да се вижда все повече и повече резултата от тази липса на детство. Те действително са... Това са различни деца от децата в нашото поколение. Това прави ли ги? Как, как го разбирате това? За, за мен това е изненадващо. А, защо ви изненадва тази констатация? На каква основа я правите? Сравнявате си с минали периоди или пък с места? Ами, ние имаме огромен опит а, в работата с деца и през нас минаха, може би, три малки поколения вече деца. И промяната, която се вижда, е изключително голяма. Децата са... Ам... Има един цял свят, за който тези, тези деца, които в момента отрастват, не знаят. Това е света на игрите, на спортовете, на планината. Всичко се капсулира в училище и това се забелязва по много плашещ начин. Самите деца са доста угаснали. Казал. Интересен израз угаснали деца. А, тръгнахме от тази метафора за нулевото детство. А, града вместо природата това ли е решаващо? Ивайло Ивей, ако мога така да се обърне и към вас. Няма нещо, което да, да е решаващо в смисъл, че едното трябва да, да се избере и да се отхвърли другото. Но това, което като наблюдение аз мога да, да подкрепя, а, е, че децата в училище а, някак... Това е цял работен ден, в който, в който те вместо да а, да са например да обяд на училище и след това да, да имат свободно време предимно за игра, а, това нещо не се получава. И природата а, липсва в... А, в цялото им ежедневие. Това е интересно също. Огаснали деца с работен ден. Т.е. те се подчиняват на някакъв друг друг ритъм. Почват да се възприемат като служители или работници, защото вече за работници не говорим. А, но а, любопитно ми е дали а, за вас е видимо по какво личи дали едно дете остава, без истинско детство, защото, да кажем, родителите му са бедни или родителите му са богати. Може ли едно дете, което е добре обуто, облечено, возено с скъпа кола до скъпо частно училище, да, да кажете, че то няма детство? Да, определено, защото там вече се намесат амбиции, намесат се частни училища с наистина големи амбиции и времето на тези деца е абсолютно запълнено. Те не знаят да си играят. Ние, ние работим много с частни училища, с държавни училища и това, което получаваме като обратна връзка от самите директори и от самите учители на тези училища, е доста обезпокоително. Това са деца, които буквално не знаят какво е да си играят. Да си играят или да рискуват? Защото да, да вие рискуват. се занимавате с екстремни неща и тук веднага всички родители, включително родителят в мен, на остри уши и си казва, а да не биде да опасно. Не, ние това, което правим с децата е напълно безопасно, но въобще не става въпрос за рискуване, става въпрос за базови, базови умения и познания за това да си играеш. Дори това го няма. Uh, учители по физическо възпитание uh, споделят с нас, че първото, което трябва да учат децата е как да си играят. Не, не на конкретни игри, как да си играят въобще. Ами защото игрите вече са компютърни, те са виртуални, те са в някакво друго поле. Има ли значение това? Еми има значение. Да, то всичко, всичко е виртуално. Но това виртуално взима душата на детето. Детето е живо, когато си играе, когато му от очичките на тях. Вече не им светят толкова много. Нека сега да чуем Ники. Едно от децата, които са преминали през а, вашата приключенска школа, той е на 15 и наистина ме изненада с начина, по който говори и разсъждава. Но не и когато пък прочетох повече за него, че от 11 годишна възраст става най-младия в света сертифициран пещерен водолаз на 11 години. Участвал е в трудни подводни пещерни изследвания с няколко стотин пещерни гмуркания и е пълноправен член всъщност на изследователския екип на тази пещера, която споменах в Мексико. Със сигурност нестандартно детство. Владее три езика, катерач, водолаз, пилот и сега е на 15, да го чуем. Аз имах късмета да имам много необичайно детство в Рок. На 10 години попаднах в Мексико, където Рок има училище по пестерно обмъркане. И оттам успях да премина през много интересно и трудно обучение по много спортове. Изключително е да имаш възможността да си сред природа от малък и да правиш неща, за които повече от деца само си мечтаят. И в същото време ми е доста тъжно, като наблюдавам как по-малките от мен вече са загубили напълно досега си тези спортове и с планината. Все повече и повече срещам лица, които са само с няколко години по-малки от мен, но които са сякаш от напълно различно поколение. То те... Не знаят нищо, не могат нищо, не мислят кой знае колко. И доста трудно се води разговор с тях. Но поне радвам се, че ние успяваме да помогнем поне на някои от тях. Да си възвърнат детството и радостта и мечтите за приключения. Това е единственото, в което наистина намирам смисъл за самия себе си. Когато помагаме на някое дете, да има дори и малко. Чудното детство, което аз има, е наистина вълнуващо. Детството се свързва с мечтата за приключение. Аз обаче се връщам към темата за екстремността, защото ние в медиите, ето и вчера всички медии, въртяхме новината за опасните екстремни, ги наричат селфита. Да си направиш селфи на някакво супер опасно място. Адреналинът на тинейджерите е друга гореща тема. Включително вчера дете загина, защото е ходило по ледено езеро. А, каква е разликата между екстремни спортове и опасен инцидентен екстремизъм и защо разлика между безстрашие и безумие. Вие наясно ли сте? Разликата е огромна, защото екстремните спортове, особено когато става въпрос за обучение на деца, се провеждат в напълно контролирана среда. И когато хората, които го правят, имат необходимия опит. Наистина говорим за пълна безопасност, за нещо, което е много близко до пълна безопасност, нека така да го наречем. Факт е, че ние вече 26 години не сме имали никакъв инцидент в РОК, а правим нещо, което се счита за наистина екстремно. Децата имат възможност да се занимават с сериозни планински спортове, с палеология, катерене, дори парапланеризъм в малка степен от тази година. И... Има начин да се правят тези неща, така че наистина да са напълно безопасни. Ивайло, темата за екстремното самоснимане и заобщо порива към адреналин, който ние виждаме в различни възрастови групи, всъщност каква е разликата между това и това, което Иво Клушев казва, контролиран, контролирано практикуване на експ... екстремни спортове? Разликата е огромна наистина и а, от страна на БАЕС аз мога да кажа, че и много внимаваме, когато а, става въпрос за екстремни спортове, когато става за парт... а, въпрос за партньори, които подкрепяме и проекти, които подкрепяме, а, по отношение на това сигурността е на първо място. Още и, повече, има. че става дума за деца, там и законовите изисквания са да, много по-високи, съгласие да. на родители, всички тези неща а, сте наясно. Не само сме наясно, ами работим с това и а, на 100% мога да кажа, че цялата организация и всичко, което се случва, е проверено през а, всичките тези години. И а, не случайно а, ние сме поверили фондовете си на за деца, на РОК, защото в тяхно лице знаем много добре, че можем да разчитаме на изключителен професионализъм и нещата, които те правят за деца, са страхотни. И някак не мога да... Тоест, всички тези... всички тези... Пак ще използвам същата дума... Ек екстремни а, дейности, с които вие занимавате децата, изблъскват ги с природата, а, с темата за оцеляването, са контролирани. Но това, според вас, е единствения начин децата да си върнат усещането за приключение. И то е важно за детството. Така ли? Ами аз бих акцентирал, може би, на планината, като част от нашия свят повече, отколкото на екстремността в екстремните спортове. Ние всъщност, това, което правим е, че запознаваме децата с планинските спортове. И става въпрос за едно общуване с природата, което е много интензивно и което напълно липсва в тяхното ежедневие в момента. Определено, екстремност по начина, по който се разбира понякога, не е това, което, което правим. По-скоро, по-скога им помагаме действително да общуват с природата и да намерят себе си в това общуване с природата. В а, хармония, не в противодействие на природата, така ли? Еми тя природата си е хармония по принцип. А, ние много сме се отчуждили от тази част от, а, от света, а всъщност би трябвало да сме там много повече. Казвате, че най-важното е придобиването на лична сила и достоинство, прочете го на сайта ви, нещо, на което вие държите, сила от какво идва всъщност силата на, на човека, мускули, плочки, тела обещават във всеки фитнес, повечето бойни изкуства предлагат същото, а виждаме, че изтрелват някои от своите ученици по високите етажи и политически етажи на властта стават премиери, хора, които имат клани с бойни изкуства. Всъщност, вие какво имате предвид под лична сила и достоинство? Ами това е едно дете да отрасне като пълноценен човек, да намери себе си чрез а, вътрешна дисциплина, чрез а, да се запознае с самото себе си. Това е нещо, което напълно липсва в момента, в това, което му се подава от външния свят. От външния свят, обикновено в училище, където то прекарва огромна част от времето си, му се подава суха информация. Никой не учи децата да мислят, никой не ги учи на истински, на истинска дисциплина, която ще им даде сила, усещане за стабилност. Има много страх в съвременните деца, просто защото те много трудно се ориентират в, в света, в който живеят. Каква роля играе конкуренцията? Това, че те непрекъснато се измерват и се състезават с, с учениците си за по-добри постижения. Те са вгледани в нещо външно, така ли, а не в себе си? Еми, Това е една, една детска енергия, която трябва да се канализира по някакъв начин. И тъй като естествените механизми за канализирането и липсват а, за тези деца, това избива в агресия, избива в всякакви проблеми в момента. Примерно екстремните спортове е доказано на много, много изследвания по света, че са прекрасно средство за канализиране на енергията, на, включително и на проблемни деца. И на много места по света се работи в тази посока. В България, както повечето неща тук... Не чуваме за някои неща, но много рядко ги прилагаме, истински. А защо толкова малки деца? Защото, според мен, обръщане към природата и към планината има в една по-късна възраст, осезаема. Осезаемо е това обръщане. Имам предвид даже и големите протести на природозащитници, планинари, хора, които наистина имат отношение към планинските спортове, но това са деца от 18 нагоре. Възрастта пада. Възрастта пада изключително бързо. Ние дълги години работихме с 15-16 годишни. В момента това е напълно невъзможно. 15-16 годишните много трудно се прави връзка с тях. И това, което се наблюдаваше в тази възрастова група, в момента вече е към 11-12 годишни деца. Много неща се променят и се променят не за добре, според мен. Заради това отдалечаване от природата ли? всъщност, още по-рано започва това отдалечаване от природата и от играта. Еми, заради е пълната, пълната промяна на начина на живот, тези деца в момента те отрасват с електронни устройства в ръцете си и детското в тях много по-рано си заминава. Желанието за приключения, желанието за е, вълнуващи преживявания, това вече е на. 13-14 годишна възраст рядко се забелязва в съвременните деца. Благодаря Ви, че бяхте специални гости на Хоризонт Добъд. Иво Калушев, и Вайло, Иванов, Ивей. Чухме и 15-годишния Ники. Защо е важно детството, играта и духа на приключението и защо за детето в нас са опустошителни. Както родителските амбиции, така и родителското неглижиране. Благодаря. Благодарим.